Знайдеш його там і віддаси. Ти сказилася, не витримає Юлька. Проковтнути й утертися, га? А ти ж сама як? Ти ж не проковтнула. Лара зупиняє її холодним поглядом, питає. Скільки часу твоїй біді? Тобто, не розуміє Ельміра. Ну, коли ти про це дізналася? О дев'ятій ранку. Ага, зараз північ, тобто п'ятнадцять годин, підраховує Лара. А щастю скільки? Юлька знову встрігає в Ларину складну математику, каже обурено. П'ятнадцять років вони разом, ти ж знаєш. Ну і що? П'ятнадцять годин і п'ятнадцять років, вимовляє Лара. Зависає тиша. Довга, як снігопад, що почався за вікном. Юлька і Гельміра дивляться на неї запитально. Лара не оракул, не гуру, її обтяжується мить. Вона, напевне, знає, що її щастя знайшло лише тепер. Спочатку у вигляді ключа від власної хати, а тепер у свободі і незалежності від будь -чого. А те інше «Інфернальне», як вона його називає, мало зовсім іншу назву. Отже, підводить риску вона, рахунок нерівний і обставини нез'ясовані. Не думаю, що такому, як твій Андрій, це в кайф. Він був у пеклі, змінився, можливо, і зламався. Та зрозуміло одне, він тебе жаліє, може боїться, страждає, може любить, може помилку зробив і не знає, як з нею впоратись. Дай йому шанс самому сказати правду. Ельміра дивиться на Лару, як на Бога, адже хотіла почути щось подібне. Не спіши, нерви по-живому, зрештою, не будь бабою, вище носа, хвіст трубою, пальці віялом. Власне, це з іншої опери, але сенс один. Не плач, не бійся, не проси. Юлька знизує плечима. У неї інше бачення ситуації. Валізи за двері і котися під три черти. Парочку монологів на прощання, скажімо, Марії Стюарт перед стратою. Отже, думки розділилися. Один-один. Не вистачає ще одного суддівського голосу. А він, тобто той голос, вже булькає в скайпі, який у Юльки завжди увімкнений на той випадок, якщо з Голівуду потелефонують. Сусанка. Сусанка виринає в моніторі, бачить всіх трьох, вулає несамовито. «Ура, телепатія! Ви всі разом, так я й знала!» «А що сталося? У вас зараз скільки?» «Вони разом дивляться на годинник, у них вже друга година ночі. Отже, у Сусанки приблизно п'ята вечора, голова ще варить». Юлька переповідає історію, додаючи до розповіді – Різні непристойні, як на Андрія Слівця. По обличчю Сусанне течуть сльози. Вона вразлива, але й відходить швидко. Шмургає носом в мікрофон, посміхається крізь сльози. Ну, no проблем. У Бенека років зо п'ять тому теж завелася. Одна миша. Я її швиденько витруїла. Але перед тим ох і відірвалася. Але ж яка індульгенція на всі роки? Майже довідка від сексопатолога. Про те, що ти не курва, ну, а воли обставин феміністка першого розряду. Хитрюще обличчя випромінює роду лисячу посмішку. Не можна не посміхнутися у відповідь. Користуйся свободою, сестричко, кричить Сусанна несамовито. Плюнь розітри. Ти засидилась за своїм шиттям, закопалася в каструлях. Мої каструльні барабанщиці, дарма що американки, як пішли до мене на студію, так одразу кучері розпустили. Двоє чоловіків поміняли, одна вже двічі, а їм, зауваж, під п'ятдесят. Життя вирує. А то давай до мене. Будеш тут свої вишиванки верганити, бізнес зробимо. Або гурток танець в шлунку. Живота, підказує Ельміра крізь сльози і посміхається. Гладить монітор. Там де депломеніють Сусанчині кучері. І ніби немає нічого важливішого за цю мить, коли ось так. А Тоз з монітору дивиться любовно. Араміс копилить тонкі вуста, замислюючи інтригу на біду усіх зрадників. Дартаньян благородно тримає руку на Ефесі. І пора перекусити. Адже Портос цілий день нічого не їв. Вилиці стерчать, обтягнуті блідою шкірою. Руки трясуться, ноги не тримають. Чарка коньяку за весь день. Їсти і спати. Перемололи зерно на борошно, тісто замішувати завтра на свіжу голову. «А пам'ятайте, дівчата, як ми Ельчину в вазу склеювали?» – запитує Юлька, жуючи сосиску. «Невже батьки так нічого й не помітили?» «Не помітили», – каже Елька. «Ту вазу дуже берегли, ніколи не діставали. Але дивно, через кілька років ті розломи зникли. Щільно припасувалися, немов заросли». Западає незручна пауза ніби вона навмисне те сказала, дуже підходить до ситуації. Банальщина. Завтра буде тісто...